Amikor mit játszom? Valami is játszom. Én? Vagy te? vagy? Mit? Te. Én mit tudom, én, mi... én nem tudom. Arra ne építs, hogy én mit játszom. Hm? Akkor legalább nézz rám, hogy most azért. Akkor most váltsunk. A... De én nem váltok oh, akkor, amikor, már az úgy szar lesz. Okay. Igen, Bence. Vagy... Oh.